Евернет Плюс, Милано, Загребали, Брюсел, София, Рига. Българското национално радио, член на Евранет Плюс, водещата радио мрежа за европейски новини. Да опознаем Европа по-добре с Българското национално радио и Евранет Плюс. Европейският съюз е мишена на медийна пропаганда от Русия и Ислямска държава. Предупреди мнозинството от депутатите в Европейския парламент в Страсбург и прие резолюция на 23 ноември, тази година, озаглавена относно стратегическата комуникация на Европейския съюз за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни. За да се противодейства на това, евродепутатите предлагат укрепване на малката работна група за стратегическа комуникация на Европейския съюз и повече инвестиции за образование, онлайн и местни медии, разследваща журналистика, информационна грамотност и повишаване на усведомеността. А ето какво каза на публичен форум в началото на месеца в Ирландия ръководителят на отдела по стратегическа комуникация, така наречената оперативна група East Stratcom в рамките на Европейската служба за външна дейност, която анализира насочените срещу Европейския съюз пропаганда и дезинформация. Той се казва Жил Портман. Чуйте го! Като екип ние събрахме над 2000 примера за фалшиви истории, които са се появили в Европейския съюз на 18 различни езика и открихме, че има три основни теми, които се повтарят отново и отново. Първата линия е да критикуваш Запада. Няма значение кое е точно. Дали става дума за Европейския съюз или Съединените щати, НАТО, ЦРУ. Много често те са взаимоизменяеми. Достатъчно е да се напише, че Западът е русофобски и че се е заел да, уни... да унижи Русия. Жил Портман отбелязва любопитен детайл, свързан с употребата на прилагателното русофоб и русофобски в руските медии. Между другото, ако погледнете колко често тази дума русофоб се използва като прилагателно от руските власти, ще видите колко е показателно това. Преди анексирането на Крим тя почти не се среща в коментарите в руските медии, а след това започва да се използва непрекъснато. И така, Западът като цяло се описва като недемократичен, неморален, западъщ и като международен агресор. Втората тема е обратна на първата и се опитва просто да уневини Русия предимно в казо с Сирия, независимо дали става дума за това дали Русия е била по-ефективна от Запада по отношение на исламска държава и че Русия е добрата, включително и един от най-големите най международни донори в Сирия. Според Джил Портман, третата тема е с фокус: Украина. Описанието на украинците е като фашисти и виновници за геноцида. Ситуацията в Украина се разказва като гражданска война, с която Русия няма нищо общо. Жил Портман описва и динамиката на работата на отдалното звено в Европейската комисия, която започва да работи преди година. Когато започнахме преди година, фокусът беше предимно върху Украина. После се премести към Сирия, когато Русия започна операциите си там. Имаше сериозен акцент върху Турция, когато беше свален руският военен самолет. И точно турският случай е интересен, защото показва, че в момента, в който Русия смени отношението си от враг на приятел на Турция, спряха негативните коментари за Турция. Обвиненията към Турция за незаконен трафик на петрол и подпомагане на исламска държава от руските медии в момента, в който Турция и Русия се сближиха. И наистина от януари 2016 година до днес фокусът се премести основно върху самия Европейски съюз и то в светлината на миграционната криза. Съдържателния анализ показва, че се атакува Европейски съюз и основно едно конкретно лице, Ангела Меркел. Защо това е така? Защото това отклонява вниманието от това, което Русия прави и което може би не е толкова велико. Жил Портман припомни една от типичните истории тази на Лиза, германка от руски происход, която беше давана като пример за жена, отвлечена и изнасилена от мигранти-бежанци. Доказа се, че тази история е напълно измислена, но удивителното е, че тази история изкара хиляди полиците на Германия на протест срещу конкретно престъпление, което не се беше случило. И второ, въпреки че се доказа, че няма такава история, че изфабрикувана това, не спира руския президент да прави препратки към точно тази история, все едно, че е факт, който се е случил, въпреки че това доказано не е така. Жил Портман описа основните дайности на групата по стратегическа комуникация на Европейския съюз. от тях е свързана с увеличаването на. Медийната грамотност сред гражданите на Евросъюза. Друга с публикуването на седмично онлайн списание бюлетин, в което се разобличават основните модели на изфабриковани новини или коментари. Да разобличаваме дезинформацията. За това направихме електронен бюлетин, който вече стига седмично до над 20 000 души в Европейския съюз. Също така има и Twitter и Facebook аккаунти EU, EU vs. des Трудните въпроси, пред които е изправен отдела по стратегическа комуникация на Европейския съюз, признава Жил Портман, са следните. Особен въпрос, който ни измъчва е как да направим така, че хората да предпочитат истината, когато конспиративните теории са толкова по-забавни. Хората си падат по конспиративни теории и понякога истината сравнена с конспиративната теория е доста по-отекчителна. Как тогава да накараш хората да приемат, че по-простата версия е по-точната? Жил Портман е категоричен, че отделът по стратегическа комуникация не се занимава с пропаганда и че не е в дезинформационна война с пропагандата, която идва от Русия. Обяснението, което не приемаме, е, че сме в дезинформационна война между изтока и Запада. Да се говори за дезинформационна война е тактически инструмент, използван от Кремл. Ние не се ангажираме да правим дезинформация. Единственото, което правим, е да покажем мащаба и скавата, по която можем да оценим една информация като заблуждаваща или изфабрикувана. Да помогнем на хората да разпознават подобни неверени неща, които се маскират като факти. Крайната ни цел е пропагандата да стане толкова Добре разпознаваема за всички, че да няма нужда от такъв отдел в Брюксел, който да се занимава с нея. Евернет Плюс по българското национално радио. Резолюцията на Европейския парламент беше подкрепена предимно от Десницата, Либералите и Зелените, с 304 гласа за, с 179 против и 208 въздържали се. Сега на телефона е Андрей Ковачев, български евродепутат, част от Европейската народна партия, гласувал за резолюцията. Виждате ли примери в България на това, което се описва като пропагандни основни сюжети, като основни пропагандни разкази? Разбира се, особено в последните години сме свидетели на десетки сайтове, така наречени информационни сайтове или по-точно дезинформационни сайтове, които представят опасността от Европейския съюз. Последна скоро беше това, че Европейския съюз имал нещо против българската вяра, че забранява кръщанетата, че е срещу розовите домати, срещу ракията или какви ли не други неща, които са абсолютно лишени на каква доза тази истина. Но това се, това се разпространява в социалните мрежи и особено в тези сайтове, които искат наистина да поставят Единството на Европейския съюз под въпроса и да не до минимум доверието на българските граждани в Европейския съюз, явно да им покажат или да ни покажат, че има някакъв друг път за развитие на България, не този като член на Евросъюза и на НАТО. И в резолюцията и в текста на доклада към нея се подчертава, че цитирам, Кремл финансира политически партии и други организации в Евросъюза и оказва подкрепа на антиевропейски сили като. Крайно десни партии и популистки движения. На какви данни а, за намерението на Русия да дестабилизира европейските държави, се позовават авторите на доклада, и те достатъчни ли бяха за вас като представители, народни представители в Европейския парламент, а, за да вземете решението да подкрепите или да отхвърлите. Категорично има не само такива сигнали, но е, е съвсем ясно и признато, примерно от партията на служа Люпен в Франция, че тя получи, креди... получи кредит от 6 милиона евро от а, руска банка. В альтернатива за Германия, примерно партията, която е, е, така от крайната десница в, в Германия се опитва да събира доверие на техните демонстрации, е, многократно се развяват руски знамена и поставят позиции, които са познати от тези на Кремъл. Разбира се, това е работа и на специалните служби да знаят или да разбират кой откъде се финансира, но а, ясно е, че има Такава намеса в много страни в Европейския съюз, която е свързана с дезинформация, с злоупотреба с абсолютно легитимните страхове на европейските граждани. Особено темата миграция е изключително плодородна за такава злоупотреба с страховете. Евернет Плюс по Българското национално радио.